Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Гідна пошани жоно Одісея, сина Лаерта. Ковдр узголов'їв та простинь, Терпіть я не можу світлистих. З того часу, як уперше від крицьких верхів'їв сніжистих, на довговеслому я кораблі відпливав у мандрівку. Ляжу я так, як ночі. Безсонній раніше проводив, перевертавсь, бо ночей я багато на вбогих постелях, Ждучи, коли ясношатно засяє еос богосвітла. Ніг умивання також моє серце не прагне, Ніколи нашої не доторкнеться ноги, ані жодна із женщин, Тих, що у домі отут служницями перебувають. А як статечна є в тебе досвідчена жінка старенька, що перетерпіла стільки, як я, у житті своїм горя, то лише їй моїх ніг я торкнутися не боронив би. В відповідь мовила так розумна йому пенелопа. Гостю мій любий, з людей, захожих з далекого краю, гість розумніший, любіший, додому мого не приходив. Те, що розказуєш ти і доладне усе й зрозуміле є в мене жінка стара, досвідчена й мудра душею, за одісеєм нещасним ходила вона й годувала, в той день прийнявши на руки, як мати Його породила, ноги вона тобі вмиє, хоч силами дуже ослабла. Встань, Евріклеї, розумна, та ноги помий однолітку твого господаря мабуть такими вже й в Одіссея стали і ноги і руки як в бідного цього чужинця швидко бо в горі і з лигоднях старіє смертна людина так промовляла вона затуливши руками обличчя сльози гарячі старенька лила й говорила журливо горе дитино моя я ж безсила, найбільше із смертних Зевс тебе досі ненавидить, хоч його й вірно шануєш. Хто бо із смертних де небудь такі громовержці вітучні стегна палив? Хто приносив добірні такі гекатомби, як доставляв йому ти. Благаючи щиро при тому, старість безжурно зустріти і славетно виховать сина. Та в одного лише тебе день повернення Зевс відбирає. Може, служебні жінки із Одіссея, що в дальніх блуканнях до іменитих заходив, домів, так само глумились, як безсоромно ці суки із тебе знущаються зараз, ти. Уникаючи їхніх зневаг і образ, не дозволив навіть обмити їм тебе. Я ж готова для тебе зробити те, що звеліла і карія мудра дочка Пенелопа. Ноги тобі я помию не тільки задля Пенелопи, а й для самого тебе. Печаллю глибокою дух мій, в грудях свильований, слухай, уважно, що буду казати. Скільки чужинців нужденних сюди не заходило досі, на Одіссея ніхто, признаюся, не був такий схожий постаттю, голосом, гостю, як ти, навіть ноги ті самі. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велимудрий. Всі це старенька, кому нас доводилось бачити разом, Кажуть в одно, що дуже один ми на одного схожі з вигляду, як і сама зауважила ти справедливо. Так він сказав, а старенька, узявши блискучу мідницю, що умивала в ній ноги, холодної досить вливає в неї води і гарячої, ще додає, одісей же, сівши до вогнища, швидко. Від світла у тінь одвернувся, в думці побоювавсь він, щоб старенька, вмиваючи ногу, шраму на ній не впізнала. Усе тоді зразу б розкрилось. Ближче вона підійшла, щоб помити, і зразу впізнала шрам на нозі, де кабан колись іклими білими вдарив.